A veres szakálló vicsorogva bámulta az előttük összetorlódó és megálló hajókat. Ostoba nomád, sziszegte, és arra gondolt kálmorgára. csak ezekben a pillanatokban érti meg, hogy mi is történik valójában. Kellemetlen felismerés lesz, halálosan bosszantó. A delebáti hátra és azt látta, amire számított. A fekete vitorlás Galeassa rabszolgái, akár csak a nomád odaállt, nem tudták mire vélni a történteket. Csakhogy, még a nomád azzal nem volt tisztában, miért nem lassítanak le? Az ő rabszolgái azon csodálkoztak, hogy a másik flotta miért teszi ezt? Tűz! kiáltotta oda hát a hátamögött görnyetten álcsorgó Katapulták néhány pillanat óta feltűnően hallgattak, holott a két hajóhad már olyan közel került egymáshoz, hogy minden egyes lövedék biztos találatnak számított volna. Vétkes könnyelmiség most abba hagyni a tüzelést. Őrpörő innen már szabad szemmel is láthatta, hogyan fetrengenek a negrit fedézetének a sebesült harcosok, s hogyan a drómon elő árbócán, a hatalmas vitorlavászon. A nomád fekete haja ott lobogott a szélben. Pompás, gondolta őrpörő. Legalább látni fogja, hogy a Galeassa acél döfő óra felhasítja a negrit bordázatát. Pedig a görög tüzet csak most kapjátok, sziszegte. Aztán észbe kapott. Ideje jelezni urának, aki élhetőleg remekül szórakozik e percekben. Megfordult és a part felé intett. A fővenyen összegyűlt tömeg felhőrdült örömében. A vörös szakáló nem láthatta, hogy az obszidián trónján terpeszkedő karasz hogyan fogadja kresszan hagyományos győzelmi jelét, a magasba emelt mutatóját. De sejtette, e pillanatban igazán elégedett lehet vele. Arcán mohó mosoly ömlött végig. Ez a siker azt is jelentheti, hogy valóban szabad lehet. Szabad, s a karasz bérgyilkosai sem követik sehova. Sem őt, sem a citedallal mélyén rabláncra vert asszonyt, akét mindent megtett volna. Mindent! E pillanatban, amikor már alig választotta el egy kevés attól, hogy flottája, letiporja, szétzúzza a nomád vezényelte hajóhadot, arra gondolt, hogy a szabadságánál is többet ér számára bosszú, ami kitölti végre lelkét. A gyűlölet új erőre kapott tudatában, ahogy a lángoló hajókon túl, valahol az emlékek horizontján megpillantotta a ruád zsoltban odaveszett csapat tetemeit a lángoló kunyhók között. Nomád rajtaütés!-jaigadtak a ruhád asszonyok, akik lekaszabolt férjeiket siratták. Nomád rajtaütés! Karadzsáram, a fekete herceg vezette őket. A vértet és füsökot viselő vörös harcos nem egyetlen könnyet pedig három fivérét és az atyát vágták le a nomádok. vezette őket, a fekete herceg. Ugye nem is tudott Kán Morgáre, hogy Rudisztánban így szólítanak? suttogta maga elé most, hogy az emlék képeket szerte foszlatta a becsapódó sziklák, keltette tűzkévék, és nem látványa. Megraszta magát. A kezébe kapta két élő pallosát, tekintetével pedig már őt kereste. Kara Jaram. Fekete Herceg. Látni akarta, ahogy meghal.